Mol bon dia, Martori i Rodolies. Benvinguts. Són les 12 i 6 minuts del migdia i, com ja saben, i és habitual aquesta hora, cada dilluns estem aquí, Fels i companyia, des d'ara mateix fins a dos quarts de dues. Que queda ja dit. Eh... Molt bé, queda molt, ja ben, dit. Dit. molt ben dit. Tenim més llum. Tenim més Sí, perquè ja posa Tenim... aire, que no sé si aire vol dir que si t'agafa un d'això... Que estem a l'aire, que estem a l'aire, que estem sortint les nostres ah. veus per les zones. Avui que sí que fa sol. Jo havia entès el CO2. que això deu ser CO2 perquè poso una C allà. Ah, sí. C, sí. em falta l'O. Dius, igual s'ha borrat perquè com que és lletra 7 i el lletra 7 ja no es fa servir. No, clar, Lletra 7 allà clar, és una clar, cosa que és... I és... hi ha gent que ni el coneix. <laughs> exacte, hi ha gent que ni no el coneix. Fins vostè, el i tot, amb els ordineres és el no, que fan, el no? El que fan. Doncs jo em pensava que era fer O. Dic, si ens agafa veïdor per la mm. calor... Sí, eh? clar. Clar. clar. Ens Entenem. posen la mascareta, la mascareta i ens n'en sortim cap exacte. endavant. Ah, està bé. Perquè avui és el primer dia d'estiu. A I a l'últim de treball... Té sort que la setmana que ve no estarà el senyor ah, Monigal. Avui ja no em puc aprofitar. I es podrà vostè esplejar. Avui, avui el nostre estimat senyor Monigal em eh, va, va dir... Bueno, va dir, perquè es comunica en mi per mail. Ja. Que li deus escriure papitos. papit als mail. Sí. Eh? Diu, faré un resumen de la temporada. Clar. Cosa que a mi em fa por. Ah, home, no. Sí, sí, està, sí. Ja Qui sí. sí. rebarà tothom? Mm. Tothom bueno, rebarà. Com sempre... Doncs, eh, A més, hi eh, va la seva, encara que li diguis coses, ell no para, no se surt del seu guió. És, és el que deia ser un ritiu de la comunicació. Un gran de la, comunica. gran de la sí, comunicació. Senyor, sí. Bé, senyors, senyors, doncs els hi deixo en companyia i, doncs, com deia el senyor Soler, avui és el darrer programa d'aquesta temporada... Eh, farem unes vacances, i ja saben, aquesta casa farà el que se'n diu la programació d'estiu, com totes les mitjans de comunicació eh, audioparlats. Mm -hmm. Audioparlats queda molt llet, no? Sí, queda llet. Sí. Sí. Bueno, tots els mitjans de comunicació que no són escrits. Exacte. Com, bueno, és, igual, queda... és, igual, bueno, com... és igual. Com fan Exacte. totes les emissores de ràdio i televisió. Això mateix. Ara més, totes menys. les emissores de ràdio. Totes les emissores de ràdio i televisió. I, de... i televisió fan les també, però nosaltres aquí no... Fan les seves programacions d'estiu, de... que diuen fem programació fresca. Clar, a la fresca. Eh? programes a la fresca. La programació sempre. fresca consisteix que vostè es posa uns auriculars a l'orella amb un glaçó cada orella. Sí. I llavors un... nota com la ràdio més fresca, ah. més propera. Molt bé. Eh? Perquè la ràdio ha de ser això, fresca, propera. Sí. Pinc, pam, I si se't congelen les orelles? Uh, llavors pot anar urgències, que per això també estan les urgències. Ah, d'estiu. Allà les, ja ha les que també fan operacions fresques, m'entén? Entra ja el, el cirurgià amb banyador, sí. allò que diu... Allò, diu Pugen l'aire condicionat. Diu, mire, perquè jo dintre mitja hora ja de vacances, eh? per això ja vinc amb banyador, eh? Exacte. Jo eh, amb la tovallola, un, amb la bossa... Un creuer d'aquests que diu, les vacaciones empiecen en l'iniciar el, el viaje, una cosa així. Sí. Que dius, ja vostè hi entra al barco i ja, pam, ja estava. Ui, cansats. quina por, un mm? creuer. No m'agrada. No li agradaves creuer? Eh? Quin... No, no he anat mai, eh? però no, no... A mi no em sedueix estar tant de temps aquí dins del Home, vaixell. Home, vostè, vostè va estar a Egipte i va fer una mica de creuer. Bueno, però això no, no era ni creuer ni res. Bueno, jo també hi vaig estar, amb un però... creuer d'aquests d'Egipte, que no em va gravar ser la piscina, perquè la piscineta era, com els hi diria jo, d'aquestes que em devia fer petit, una, una banyera petita, que després vaig veure que un italià guarro tirava allà un lapo i dius... I vaig dir, senyora, ves que aquí no ens li banyem. Una, que l'aigua deu estar bullint. Sí. I dos, que igual no, no ens enfonsaríem, perquè igual hi ha una capa a dalt que ens impedia enfonsar-.. nos no? Ja, Gerard. No, però doncs jo m'he banyat amb una banyera d'aquestes. Uh, però anant de Mallorca i Eivissa. Ai, de Mallorca a Eivissa, de, de Barcelona i Eivissa. Oh, sí? Sí, perquè... Què has fet, vostè? No, no, no, no. Per nosaltres, mediterranià, la de cubierta... Va ser una, mica, va ser una, una mica obligat, no? Jo anava amb meu fill, el meu fill petit, i clar, volia banyar-se. I abans d'omplir la banyera, sentat-se allà fent cua, esperant, i quan la banyera aquesta va estar plena, a dins. Vam ser dels primers, per tant, encara estava neta l'aigua. Sí, eh, sí i després sí. ja vam dir... Eh, Ara a donar voltes pel vaixell, que exacte, ja està bé. Exacte, exacte. Sí, I... Sobretot quan va veure que dius... Eh, Comença... Sembla que sigui un jacuzzi. Diu, sí. no, no és jacuzzi, és que algú s'està aliviant aquí dintre. I dius, deixem-ho estar, deixem Eh, perquè aquestes banyeres són típic com lo del llacuzi, eh? que al llacuzi caben quatre. Mm. Quatre molt apretadets, perquè Clar. et toques amb els peus i ja fa com un garronxi. Sí. Eh? T'has de posar amb la teva parelleta tots dos. I ben ben estirats així, que veu algú i es queda com tallat. No? Dius, eh, ja no t'esperes no ja tu, t'esperes que jo emborbujeixi ben I, i, i l'aigua va brudur, brudur, brudur, brudur. Sí, sí, això és molt maco. Vostè no, no. s'ha llucsat? No, llacuzis no m'han agradat. Ah, jo És com les bubuceles, tampoc les aguanto. Les bobucel·les tampoc no s'aguanten. No. Ara s'ha posat de moda això de la trompeteta aquesta que porten els negres. Bueno, ja, ja, els negres ja fa temps que ho tenen de, de, de moda, però és, és horrible, eh? Escolti'm, és més horrible la bobucel·la que aquests eh, que van amb, un, amb, amb, amb una trompeteta d'aquestes que van baire... Tam També són eh? horribles. Però no? per què no s'enduen el, el, el Manolo del bombo o, o pues, el, el, jo què sé, el Yacumba del bombo? i que vagi tocant el bombo, que això pues també en què vol que li digui, també en no, pipa. Hauríem no, d'anar no, sentint el soroll no, no, no, el del bombo que, que les figues són És com verdes. els equips anglesos, o aquests que canten i canten, i això dona, dona, dona ambient. Dóna vidilla. Ah, exacte, una però, vidilla. però la bubucera, és, és com si tinguessis una mosca a cada orella. També venen taps per les orelles, o sigui, el sí, negoci és doble. Ja, ja o sigui, et la, la bubucela i després et venen el tap. Diu, vostè quan xufli no la sentirà perquè s'adultarà. Home, n'hi ha una altra solució més fàcil, si el veus per la i llavors veus les imatges, només. Ja Diu que hi ha cadenes que s'estan plantejant fer la retransmissió sense so de fons. Jo vaig, jo vaig sentir quan hi havia una emissora francesa que estava retransmetint sense el so de fons. Ah, però, clau ho he dit... una mica l'ambientillo, però, bueno, val la pena, eh? Val la pena ja, perquè és sí, un pla. Sí. Bé, senyors i senyors, doncs, eh, ja que estem parlant del Mundial, recordar-los sí. que aquest vespre juga la selecció espanyola... La, la roja, roja! La Roja! Que si fos en l'època de Franco seria la Encarnada... Bueno, bueno... Perquè, ja, clar, en aquella època no, no es tens. podia dir rojo. No. I llavors els semàfors eren verde, amarillo i encarnau. Sí. Eh? O sigui, sea, sí. no era ni àmbar, era amarillo. No, no, amarillo. Verde, amarillo i, i encarnau. Sí. Eh? Seria l'encarnar, eh? que ja els hi van sortir els colors l'altre dia davant de Suïssa. Eh? Sí, home, escolti, un despliegu allà que ja tenia que, guanyar el Mundial, només baixar de l'avió... I, escolti'm, ja, ja, ja n'emporten un en la frenta. Aquest, no? aquest és el problema, que sempre anem més per endavant que, que, que, que esperen els resultats. I de totes els... maneres, els francesos, déu nhi eh? Bueno, els francesos oh, tenen un problema allà quin de... Quin xoc que tenen. Sí, tenen hasta un problema... el Sarkozy ha tingut que sortir al mig a mediar. Sí. Ah, també que ha anat, i es posava calça curta no, per... No, no, no. Ah, S'ha posat entremig als jugadors, al seleccionador... Però i... si ja estan en casa i, cas i a casa, per què s'emmerda en el Sarkozy? Bueno, per, per, per, perquè és l'equip del seu país... Ah. Fa, fa de gallet ah, de El gallet francès sí, bé, Doncs els deia que amb la selecció espanyola eh, Hi ha uns magatzems que van prometre Que si Espanya Lo gana todo mm. Tornaven les peles Sí senyor l'amo d'aquests magatzems ho està celebrant amb cava, i diu, bueno, ja està, ja no hem de tornar les peles. El publicista, pobre home, que li haurien dir, tu estàs segur d'aquesta campanya? I ell, sí, home, sí, que algun empatarà, algun empatarà, tu, fes dir, cas de mi. Vol dir que no seria suïssa, aquest bon home? El publicista? No ho sé, però el publicista deu estar de vacances més tranquil trucant, veus, home, Beus, ho veus, tranquil, tranquil, home, ho veus, tranquil, si ja ho sabia jo, no, que farien figa. I tant. En fi. Bé, senyors, senyors, una altra qüestió que ara mirem, m'ha vingut a la memòria. Molta gent eh, per fi ha tingut la foto que volien, el senyor Millet i el senyor Montull de la presó. Eh, que hi havia sí. un gran clamor popular que això ho desitjaven, veure-los a la presó. Doncs ja està. No, no, dit, jo desitjo que, que... Que torni que estigui, les peles. Que, que jo... estigui el culpable, però primer de tot que tornem les peles. Primer tornem als quartos. Després ja, després que et que si, si no. aquest país estem molt malament. Primer Clar. tornem als quarts. I després ja, que per cert, jo estava pensant... Amb la de peles que he donat aquest país a l'Iglésia Catòlica, mm -hmm. Déu no podria tenir un detall i arreglant-se l'economia? També podria, podria <laughs> tenir jo, un detall. Eh? sí. jo, sí, eh? Sí, sí. Home, ja, ja que m'he donat I tantes si... peles, dic, va, tinc aquí un detall. I, i, ah, i, si no, I si no Déu, els seus representants a la Terra podrien tenir home, un el detall. Ro, el Rocco no, perquè el Rocco s'ho gasta tot en palafetes. Això ho vas directament al jefe... En qui pela? Palafetes. Ah, Palacetes. Palacios, petiteig. Castles... <laughs> Amb en anglès. Enanos. Littles. Littles, molt bé. No, se li ha d'explicar perquè, escolti'm, no, vostè. No, no, home, i... oh. és que he una altra se, cosa. Se m'està fent gran i sort Clar, I això, I clar, de, vostè... això les bubuceles, ja li jo. Sí, però sempre tira cap allà. Sempre tira cap a la banda de... En fi, doncs el senyor Rocu Varela és, inter... és intermediari. Seria, com mm. els diria jo, com, com el capatàs, com l'encarregat. El, com el paper que de, de allò, allò que deien abans de l'encarregat, no? Mm. Doncs eh, no, s'ha d'anar directament a l'amo. Ja. No, ni passar ni pel Manet, eh? No, no, no. Però directament a l'amo. Di directament. No sé, tractem, Línia directa. Tractem-ho de tu allò. Això mateix. Bé, senyors, senyor, això senyor, els se hi deixo. Jo sent companyia i, eh, com sempre, hi ha un equip de gent que estarà treballant. En el control de so, el nostre companys Jordi Acosta, que avui per fi és lliure de nosaltres, i entre que ja estar aquí treballant ja sense aguantant-nos mm -hmm. el mes de vacances que fa... Setembre que home estarà... Vam estarà... podeu podien venir els dijous a, a donar-li una mica la, o sigui, de sil, lo moralment. Mama, li fem el ja programa estava... només per ell. Estava content, siguraria va... content, <laughs> sí, siga, content. Sí, estaria content de lo no veure, és que és lo que desitja. ja ni entre les vacances, pin pam pin pam, dins de setembre. Dins de setembre. Al setembre quan ens vegi aquí, li que'n viar la cara. Bueno, però Ai, -haurà o sigui, a veure, tingut temps de descansar. Vindrà eh? Moreno i es tornarà blanc. Sí, pali. A no no es posa negre. No. no, es posa negra per dintre, per dintre. Com los angelitos de Machín que deia Joaquín Sabina Sí eh? Doncs bé, tenim el nostre company Jordi Acosta, eh, després tindrem a la redacció el Manel Pinyero, tindrem el nostre grum, i els nostres col·laboradors habituals, el senyor Jaume Capdevil a Cap, de Vilacap, uh -huh. que sempre ens parla d'aquestes doncs, revistes de, del segle passat i de l'anterior, eh, ens parla dels Ninotaires i ens parla d'aquesta imaginaria popular. Després el senyor Sergio Fidalgo que ens parla del seu món, el món friki, perquè ens uh -huh. hem d'enganyar. Uh -huh. Que, És per cert, l'altra vull felicitar, perquè l'altre dia va posar unes cançons del Jordi Dan, sí. i aquí la redacció les ballaven. Sí. Eh? sí. O sigui que molt horteres, però aquí, quan senten el ritme, allò de la barbacoa a la barbacoa, tots ens mou la barbacoa. Tota tot moues. Eh? Com deia aquell, i la sardina que viene en el xiringuito. Vale. I l'altre dia, ja haig de comentar això, abans que, que es posin directe, l'altre dia amb el sopar de la ràdio, de nhi eh? ens va deixar el pavelló ben alt, eh? Que va cantar? No, va arrasar amb tot. Ah, bueno, això és digna de, fi, de Fidalgo, el senyor Fidalgo. Doncs no menja gaire, eh? El senyor Fidalgo no menja gaire. Doncs dissimula, va dissimular molt l'altre dia. Almenys quan ha anat amb mi sempre ha dissimulat una mica. Vaja que al cap, de les cerveses allí. Bom, s'agica una altra cervesa. Doncs eh, a mi el senyor Fidalgo, sempre que ha anat amb mi, sempre m'ha dit demanem només una de brava si ens la partim perquè és que no tinc molta gana. Bueno, l'altre dia hauria venir afamat. Perquè... Ves que no ves, Portés ja un dia ja de preparació. Eh, és possible, diu. és possible, eh? clar, sí. és que... Bé, no va treure la Carmanyola i no, la... no, no, no, no, Menys que no és... tenim ben educat. Vem netejar la taula. Vull dir, ah, sí? bueno, vull dir que, que es va buidar tot. Ah, val, que, que, que s'ho van que no... prospir tot. Ah, exactament, va, sí. Bé, doncs i després tindrem també, després a part del senyor Sergio Fidalgo, tindrem el nostre entranyable senyor Monigal, el gran ritiu de la comunicació, que ens farà la crítica de l'encompanyia des de l'encompanyia. Però avui no farà crítica, ja els he dit al principi, que m'ha enviat un mail dient que farà un resumen de la temporada. uh mm -hmm que jo ja els hi puc dir. El resum entre trompada serà, no ha anat el telèfon, la culpa és del Manolo, el Jordi s'està manolejant, i vosaltres timpam. O sigui, ja positiu no... I ho no... fem malament, no. No el veu. Llavors, eh, segurament se'n recordarà el fidalgo, d'algú, se'n recordarà el cap, i ja està. I l'únic col·laborador bo és ell. És ell. I, ja és ell, I a partir d'aquí que vau parlar amb l'Irene per fer un tom amb aquest programa. És a dir, quedar-se-l'ell. Clar. que, el que vol. Bé, doncs tot això està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts al programa en companyia, l'últim d'aquesta temporada, però que esperem trobar-los de nou la temporada vinent a tots vostès, i si pot ser que augmenti la parròquia que ens escolta, eh? que estaria ah, molt que bé. Ah, que vol dir que tinguin fills? Bueno, si volen, per què no? Ah, clar, bueno, això però educatiu. això sí que escolten la ràdio. Això és subtatiu, eh? És eh? Vull dir, poden anar escoltant la ràdio mentre mentre van practicant. Ah, exactament, que això no molesta, no, no destorba. Home, sí. Bueno, nosaltres De, sí, però... Depèn del moment que estigui. Poten... Li, entra, li entra un fi d'algú i Pot... vulgui que no... A que mi causaria profitin... una recessió. Que aprofitin quan hi ha música. El trosset de la música, la publicitat, per exemple. Això serà un pim De totes formes, serà un programa diferent, però presentat i dirigit, com sempre, per Llui Recasens, l'avi. Molt bon dia, i anem amb la musiqueta i comencem a posar fil a l'agulla. tot ho fa bé que sempre camina que sempre camina aquest humà que res no pot fer i ara em diré home oh, del carrer home oh, del carrer no ho oh, es lleva mai tant s'ha feita molt bé la patilla esquerra oh, la patilla esquerra Esmorza porqué, perquè no em té més. Mireu si ho fa bé, l'home del carrer. Canta bé, home del carrer. 12 i 20, i és moment de dir Hola, mou bon dia, senyor cap i mou bon sol. Bon dia i bon sol. Eh, bon avui dia. sí que tenim bon sol, primer dia d'estiu. Sí. Eh? Bueno, falta, falta una estoneta, però falta falten minuts eh? perquè arribi el sol a l'estiu. A mi m'agrada l'estiu, que diu tot a cuca viu. Escolti, és d'on esperança. És maco, és maco. Sí, dóna sí. sí, esperança, dóna esperança. <laughs> Què ens farà avui, que és el darrer programa, senyor Cal? Avui, per per fer el darrer programa aprofitant doncs, que el divendres passat de fer un festuós sopar aquí sí eh, Martorell amb tots els col·laboradors de Ràdio Martorell que va ser una una cosa, una, cosa maca, una cosa molt maca en un marc incomparable doncs, com és la, la Torre d'Aleshores sí. doncs m'agradaria parlar una miqueta de l'estreta de, de, de la forta relació que va tenir doncs, un martorellent il·lustre en Francesc Pujols sí. amb la premsa satírica home a mi fa molta il·lusió anar allà, eh, no només venia a sopada de ràdio Martorell, si no sinó a la casa, uh -huh. Sí, sí, sí, va fer va fer perquè realment era un personatge que tenia molt seu, deien que era molt seu, no? Era molt seu, però com tothom, és a dir, tothom és, no és molt no ser, més molt seu, seu no? sí. Realment eh, Francesc Pujol va ser un personatge important, eh, no, no només pel, pel petit món de, de, de, de l'humor i de la sàtira o pel món una miqueta més gros del, del que és el periodisme i la, la uh -huh. literatura jo que penso que Francesc Pujols eh, vulguis no vulguis ha marcat el que és el pensament català contemporani Home, jo, dir... jo, jo recordo l'anècdota que va dir que un dia els catalans ho tindrem tot pagat arreu bueno, això no, uh -huh. és, no és una anècdota uh -huh. no, és tot un raonament que en Francesc Pujols exposa en un llibre que uh -huh. jo penso que és una de les obres magnes de la literatura catalana que és la, el concepte general de la ciència catalana, mm -hmm. que és un, un totxo de llibre, però que és, jo el trobo interessantíssim, eh, com a obra literària, no hi ha ja com obra científica o mm -hmm. com a obra humorística, perquè pot ser les dues coses. Eh, Bàs, la un, humorístic totes, sí, eh, humorístic sí, és, perquè això que, sí, no, no que en un pagat... És, no, però aconseguir parlar de les coses més eh, serioses, amb, amb un to totalment eh, des, desmarxat i... Mm -hmm se'ns acaba, ja. se acaba de tallar el telèfon cosa que no, no ens esperàvem mm. que passés avui, eh, mm. ja portàvem diversos dies que anava bastant bé fer sí, sí, fe, fe aquest programa i també dic un, eh, fer aquest programa és una mica com una gincama <ríe> m'entén? <ríe> vostè arriba i dius, no saps què et trobaràs i clar, dius, podrem acabar una entrevista? podrem acabar la col·lecció? ai, no ho sabem, no ho sabem i això et dona l'adrenalina que facis el ja. pam i tu amb el cor, ui, que no sé si podrem mm -hmm. i podrem, no podrem Ai, que no estem el senyor Cap que el fe... deu estar parlant sol, pobre home amb el telèfon no, explicant ja i ara refer el fil del que estàvem parlant costarà S'haurà adonat que no estem en el vell Uix, Igual Però, sí, bueno, sí. Diu, Que, que, que d'això? Doncs ah, pues, no hi érem no, mm? no, no hi érem, no érem són no, aquestes belles coses. Ara sempre es diu allò, els serveis que estan fent tot el possible per contactar, però no, sembla ser que... No, no hi és cert. El, que sí, que... Els senyors de Movistar diuen que... Ai, sí, que ja no és telefònic, eh? És Movistar. És Movistar, és Movistar. Ho, ho han refet, pa mal. Sí. <laughs> Claro. No, doncs no, molt, molt... Abans, abans et fallava el mòbil te'n recordaves de la família del senyor Movistar et fallava el fixe que fixa te'n recordaves, fa... eh, te recordaves de la família del senyor Telefònica et fallava l'internet te'n recordaves pues de la família del senyor DSL ara no, ara te'n recordes falli el que falli i te'n recordes de la família de... del bueno, senyor ho Movistar han ho han simplificat tant Clar. que avui la col·laboració del senyor Jaume Cap de Vilacap ha estat, eh, diríem, petitona no s'ha pogut acomiadar dels uïdors però eh, jo sí que m'agradaria era, era, era, era interessant perquè a més a més el divendres, explique, explique, explique, com li deia a vostè, eh, va estar, o sigui, vam estar dins de la casa, vam veure els mobles i tal, i era molt, molt xulo. I, i m'imagino que a partir d'aquí també ha anat a buscar documentació per sí, lligar al no, sí. tema dels frances Pujols amb el humor satíric. A veure, com deia, si el, el, el senyor Pujols havia col·laborat en revistes satíriques mm. i tal, i a mi em va fer gràcia aquest raonament de dir algun dia els catalans ho tindrem tot pagat arreu. Sí. Que dius, això és ser molt visionari o bé tenir molta molta moral. A més es mm? de di una Bé, ja hem recuperat la connexió amb el Senyor Cap, esperant que no es torni a tallar. Opa. Eh. Eh? no censura, no, no, no. eh? no censura. li no, va passar no, i, quan, eh, no. i quan, i quan parlava no. del senyor Pujols eh? mm. suposo que no però estava jo aquí explicant-me i de cop noto que no, no hi ha cap mena de contestar i dic, m he, m he quedat aquí parlant sol ja, ja, ja ho he dit jo dic, el cap deu estar parlant sol què sí, sí, he fotut un discurs que m'he quedat descansat eh? que ara series no sé. incapaç de, re, de reproduir-lo Ah. Bé, bueno, igual encara ho faria millor, no sé, on he quedat, on he quedat. Eh, eh, igual sí. Uh, estàvem parlant de la relació del Pujols amb la premsa satírica. No, sí, en realitat, doncs, amb Pujols, que, que va començar, doncs, com, a, com, a, com en el camp de la literatura, no?, com mm. si diguéssim, mm -hmm. uh, i el, el seu primer, va ser guardonat als Jocs Florals, i el seu primer llibre de, de poesies, tot i el títol, que ja és una mica allò caustic, no? que és el llibre que plega les poesies de Francesc Pujols, doncs és un llibre de poesies que en fons són serioses, eh, més o menys amoroses, uh -huh. i etcètera. En eh, Francesc Pujols, doncs, per les seves amistats i per la gent que coneixia, de seguida es renta, doncs, per exemple, amb la, la gent que va integrar la redacció del papitu. Sí. Uh -huh. I al primer, primer número del papitu, en Francesc Pujols, eh, fa una, una paròdia d'una novel·leta de, de fulletó, que també l'escriu amb, amb un pseudònim femení que encara era per, per, per provocar una miqueta més, que és una novel·la que parodi el gènere de les novel·les aquestes, però, sí. però a més a més diu unes, unes, unes bestieses descomunals i fantàstiques, no més escrit amb aquesta prosa d'en Francesc Pujols, que és alambicada a la vegada, però fresca i, i divertida, no? Mm -hmm. Doncs, en Francesc Pujols eh, uns anys més tard va devenir director de la revista el Pepito mm -hmm. i, i li va donar, doncs, un, un caràcter molt més sensual a la revista no encara tan obertament eh, pornogràfic com, com acabaria assolint mm -hmm. després, eh, però a l'època dels Francesc Pujols ja eh, la revista, que havia començat sent una revista eh, política, eh, l'APA, que era el dibuixant que la va fundar, tenia unes, unes, unes condicions escarrenoses eh, molt fortes i volia que el Papi Duro és una revista política sí, sí. Eh, per combatre una miqueta Cucut. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Però el Francesc Pujols doncs, és una persona molt més vital, com si diguéssim, va enfocar doncs, el Papi Duro com a revista eh, bueno, per divertir-se i per fer passar la gent que supassés una bona estona eh, Era més viure, de la conya, i... per entendre. Era molt més de la conya, molt més literari també, i, mm -hmm. i per tant no doncs, li agradava molt més eh, això, aquest joc de... de, de, de, de no acabar d'ensenyar, però, però parlar de, de coses doncs, que no es podien parlar, no provocar una miqueta. Uh -huh. Després del partit doncs hi hauria uh, una, altra, bueno, una altra direcció i un altre propietari i ho enfocar, veient que això de la, de la carn funcionava i van enfocar una miqueta uh -huh. més ja cap a cap sí. a la verdor més descarada. Eh? Sí, sí, cap a les sí. verdures i, sí, i peixos, sí, sí, sí. cap verdures bon, i exacte, peixos. Exacte, exacte, mariscos, mariscos sí, verdures sí, sí. i sobercles sí, sí. i, i coses Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però eh, doncs, el Francesc Pujol, doncs, també va tenir una estreta relació amb, amb les redaccions de la Campana de Gràcia i de l'Esquella de la Torratxa, uh -huh. perquè, eh, bé, no, ell hem de recordar doncs, que ell estava molt, molt, molt implicat en la vida cultural de, de, de, de la Catalunya del dels seus temps. A més, I... suposo que va fer que aquí van venir molta gent, aquí a Martorell, molt... Home, o sigui, molts intel·lectuals tant, de l'època passaven aquí per, aquí per Martorell. I tant, i tant. És veritat, perquè eh, aleshores no va ser l'epicentre, com si diguéssim, de la vida de, de Francesc Pujols. No? Ell Hi ha una anècdota que és, que és brutal, mm -hmm. que és que bueno, el, el germà de Francesc Pujols, doncs, el germà gran, que era l'hereu, es, es va morir, i, i llavors doncs, és Pujols va passar a ser l'hereu no? sí. i després doncs, acompanyant la seva mare a Montserrat eh, parlava amb un, amb un capellà que era molt, molt devot de la mare Déu de, de Lourdes uh -huh. i aquest capellà deia aquí la, la, la mare Déu de Montserrat diguem que a Montserrat hi té la torreta com si diguéssim la, allò que al cap de setmana Sí, la seva residència Sí, a l'Urdes és on va treballar no? i llavors fa els miracles de debò no? I, i llavors aquest capellà doncs, li demana a Montserrat, escolti vostè, oi que creu que a l'Urdes és on mirar coses es fan de bo eh? I, i l'altre, el francès Pujols diu, i tant, Mare de Déu, si és muy aculosa la, la Mare de Déu de Lourdes, que amb el meu germà van a Lourdes i la Mare de Déu de Lourdes li va, fer, li va fer un miracle, diu, va sí, quin miracle? Diu, Mira, al cap de 15 dies es va morir, i collons vaia miracle, diu, no, no, va ser un miracle a favor meu, perquè si no jo no hauria heretat tot, tot això, no? És a dir i això ho va explicar davant de la seva mare, no? És a dir, no, per, per no. ell no anava a Montserrat perquè sí, que va acompanyar la seva mare a Montserrat i es van trobar aquest capallà, és a dir, que era un animal, que ho si sí. Sí. I, I molt uh, no ateu i molt i molt ateu, no? Sí, absolutament ateu, mm -hmm. però a més o menys amb aquesta causticitat de que tot no le venia d'un pam, no? com mm -hmm. si diguéssim. Sí. Sí, sí, sí. I això el feia un personatge absolutament uh, autèntic, no? mm -hmm. I jo penso doncs, que ho de Francesc Pujols, aquest és el que va articular el, el, el caràcter català, no? Volguem o no volguem, uh -huh. doncs, el, el, el, el català doncs ha sigut una miqueta de la broma des del temps doncs, ja, jo que sé, del, del rector de Vallfogona uh -huh. o de, de, de... És a dir, sempre hi ha hagut aquesta cunyeta catalana. No? El català sempre té aquest, aquest humor, aquesta... Sí, ah, aquesta cauticitat. Aquesta sorneseria, aquesta, sí. aquesta manera de mirar-se al món una miqueta descreguda. Sí, Però sí. Francesc Cujols el que va fer va ser integrar a, a aquest, això, la cunyeta... Amb, amb un pensament filosòfic eh, ferm, seriós i ben articulat, no? Mm -hmm. I, per tant, doncs, ara els que es diuen deixebles de, de Francesc Pujol són gent molt de, del món de l'espectacle, no? Jaume Xisa, Pau Riba, sí, sí. Marcel Comilade, el, mm -hmm. el Mas... Eh, són gent de la música, com si diguéssim, però la gent de la literatura, que potser no ho reconeix tan obertament, però, però també són mereus de, de, del, del, del pensament Pujol. de Francesc Pujol, no? Un Quim Monjó, un Sergi Pàmies... Tot, tot això, aquesta manera d'explicar de, de, de, de la pura i directa de, de, de Francesc Pujol, no? que és doncs, un martorellany que eh, ha influït eh, no només en el, en el món elevacions. de la literatura, sí, sí, ah, jo crec que ha deixat la seva empremta, vulguem o no vulguem, a mi m'agrada perquè amb això de mirar-se a la vida una miqueta amb conya, doncs això és una gran aportació no? doncs, uh, cap, de no. cap, ho hauríem de deixar aquí em sap Vaya. molt de greu mm, doncs acabem, doncs per sí, ja són dos quarts ja hem sobrepassat dos quarts i ja saps sí. que el temps uh, bé, uh, que tinguis bones sí. vacances suposo que Moltes nosaltres gràcies, ens veurem a, par, a part de la ràdio, però bueno pels veïns que tinguis i... bones vacances i a partir de setembre doncs, esperem tornar content tu amb, doncs amb, amb, amb aquest bon projecte estiu, mm? Molt bon a tots els oïdors també, eh, de Ràdio Martorell Molt bé, doncs moltes gràcies Adéu-siau, cap Adéu-siau adéu Bon estiu.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 Telèfon 93 774 03 26. Bois. Le Moments històrics: El general Custer. El general Custer va decidir anar a Littleville Hor, perquè va escoltar en el programa en companyia que els indis de Jeroni estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta, i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria en companyia. Un programa gens rigorós. No serà rigorós, senyors senyors, però nosaltres aquí mirem per la pela. Bé, bueno, per l'euro. Sí. Aquí ens ajustem tots. I què mirem? Home, mirem de no fer eh, despeses extres. Allò de no, no llancem no, la casa no, per la finestra. Va, no, entre altres fan, coses, perquè tampoc podem, però bé... No com fan precisament el president de la Junta de Galícia, el senyor Feijó, mm. que eh, es gastarà 190.000 euros amb cadires. Oma, jo està a comprar home. unes cadiretes, diu, a veure, diu, es que... vaig a comprar unes cadiretes pel biblioteca de la ciutat de la cultura, de Prà. la ciutat de la cultura, és un centre del del galec al mm. català perquè vostès vegin que aquí hi ha un nivell. Sí, sí, sembla el Montilla ja vostè, sí. aquí, home. dominant Ss... idiomes. Home, home. Eh, uh, seria kuturak, sitak, mm. que això seria euskera. Sí. Bueno, però, menys, no, eh? però, Ara, però, no però no és cal. el cas. Sí. La ciutat de la cultura eh, diu que, bueno, que, cada, que cada cadira val 500 euros. Està bé. Eh? Home, a algun lloc s'ha de posar el, el pompis per, per estar còmode i assegut. Però que nosaltres en tenim unes que són molt comodetes. Sí. Molt són... A mi, jo al principi, quan vaig arribar els hi haig de confessar, dius, aquesta cadira a mi deixarà culplar. No, home, no. Però jo estava bueno. acostumat a la cadira mollida. M'entén? Allò que dedicat. dius, aquelles cadires i tal, i amb les rodes, que pots anar vacil·lant, allò... Eh, eh, eh. Sí, que, que et sentes no, i te'n al micròfon, fixa, no? Són fixes, sí. No. I dius, no, I després quan t'hi acostumes dius, bé, coi, s'està bé, s'està bé. S'està molt bé, s'està bé. A veure... Hem de ser conscients. Nosaltres no som un equip de primera divisió, per tant, no podem tenir aquelles, aquelles banquetes amb aquelles coses. Tenim la banqueta normal. No, està, està bé, està bé. Està bé. No, no doncs bé, vulgui, que ho que, que hi ha gent que és capaç, doncs, en aquesta època que s'han de restringir gastos, doncs es gasten 500 euros per cada una de les cadiretes mm. i tal. I després és molt maco perquè eh, tenim a la senyora Aguirre, la, la lideresa. Sí, sí. Eh? que la senyora Aguirre li han dit, diu, a veure, diu, vostè diu, té un 91 als càrrecs que guanyen més que en Zapatero. Home. Diu, això potser que ho retalléssim, no? Potser sí. I llavors l'Aguirre la, eh, va fer una, una defensa, eh, diríem, molt argumentada mm -hmm. del per Va dir, diu, la Generalitat de Catalunya tenen més càrrecs i són socialistes, i ja està. Dius, això és la defensa. Bueno, però també cobren més que el Zapatero. I ja està, i aquí s'acaba la defensa. I, i, i, si, I si retallen tot, tots dos? Bueno, bueno, I si retallen tots dos? Clar, és... sí, perquè a mi el partit, del partit que sigui tan se me'n ara que es gastin els calarons així alegrement I retallar sí, 500 assessors que té el Zapatero, també, no van veure venir la crisi. Sí, 500 tios mirant i no veuen que ve la crisi? Bueno, perquè a vegades veure segons quines coses cos, costa. Costa. Costa molt. Costa, sí, molt. Costa. costa tant com tenir uns calçotets eh, normals, perquè ara ja els calçotets són... Eh, reconeixen els signes vitals. Ah, sí? Ho vaig l'altre dia. En cas d'un dènes va quedar l'olla la setmana passada, això. Se li va quedar l'olla? Sí, se'n va quedar l'olla la setmana passada. Pues trequi, no, no, no, no, no. expliqui-ho, expliqui-ho, que em va, em no. va arribar l'ànim, això. No, hi ha uns científics de la Universitat de Califòrnia que han dotat eh, amb, amb els calçotets d'un sensor electrònic que és capaç de recollir els signes vitals eh, a la gent que se'l posi. Amb la qual vull dir, clar, vull dir, no sé, vostè té, per exemple, un infart, i aquí, el, el, suposo que... Sí, no, els cantos jo? deuen sortir dues paletes i diu, manos fuera, pa, ella sola. No, no, i no, no, no. Només, només detecta els signes <laughs> vitals. O sigui, vull dir, els pebrotets piquen i llavors detecten que, que, que, que li està funcionant un infart. Ah, o sigui que... Jo, eh? Això, Això és, que és medicina, medicina ecològica. Sí, que, que és gairebé, gairebé. Van gaire per brots. Sí. No, està bé, està bé. Sí. Està bé. Doncs aquests casgutets sí que va llegir, no sé si ho posen la seva notícia, mm -hmm. que s'estan desenvolupant per l'exèrcit. Perquè clar, diu, com... clar, que hi hagi una ferida, saben d'això, ah, i llavors ja ah, aplica, aplica el calmant. Ah, exacte. L'aplica automàticament. I, ja li està. punxa la morfina i ja està. I ja està. I ja està. I i a dormir. Últimamente, fins <laughs> els soldats, esculdi, va estar tot és còmode ja pels soldats. Sí, sí, sí. Abans els soldats tenien que passar polls. Sí, sí. I panòries. I, i, I ara no, no, no, no. sola manera, en ja fin. que estem ja. parlant de coses històriques, sí. vaig ja comentar una... la història d'una noia, una noia japonesa mm. que és historiadora i que es diu Suzuki, com les motos. Sí. Anri es... Susuki. Eh? Anri Susuki. Anri Susuki, que sí, també té aquí la notícia. Sí, també la tinc aquí. Mare de Déu, si avui no, notícies, hem doblat doblat notícies, Avui hem sí, doblat notícies, en fi. Doncs la Suzuki, aquesta és una noia que és historiadora i resulta que estava molt apanada perquè els japonesos van envair a eh, Xina l'any eh, sí, 37. Mm. Llavors diu, jo estic molt, molt trista per això que ha passat i vull posar-hi, eh, no, no remei, perquè ja ha passat, no, no però sí ja, que però... vol mm, una mica eh, consular. compensar. Consular. I diu, mm. de manera, dius, doncs que tots els, els xinesos que vulguin tenir sexe amb mi, doncs jo estic disposada. Exacte. La Suzuki encara no s'ha donat compte que Xina és una població immensa. Bé, bueno, tampoc no ho farà tot a cop. Pot a poquet, no, però, a, a, a veure, per contentar tots els xinesos, i ja li desconto els que tenen parella i no voldran tenir relacions, mm -hmm. hauria de fer pues, uns 1.000-1.500 diaris. Home, tampoc no cal. Això, poquet, això, a poquet. A poquet. això, sí vol dormir. Si no vol dormir, doncs, mm. pues, en fin, no em podria fer més, no? Yeah. Però va, jo penso que aquesta noia s'està equivocant. Ja. Yeah. A menys que no sigui masoquista, que també podria ser. Mm. Que també podria ser que, escolta, a la vida et donen uns... Un censurs que no, no, no, se no, no se sap mai. No se sap mai. Digui'm, digui'm, no se sap mai. Li explico una coseta. De... Sí, sí. A Palamós van entrar en una joieria tranquil·lament, l ensenyem això, ensenyim l'altre i tal, i li van ensenyar diferents anells, diferents polsers i tal, i entre això li treu un anell d'or del Real Madrid. La joyera. La joyera sí, li estava ensenyant diverses peces eh... i quan ho van veure, va ser tan l'amor va ser tan l'amor que s'ho va posar a la butxaquia i va sortir corrents. Llavors, clau evidentment, el joyer va sortir darrere d'ell. Eh, el ladrón, el ladrón, el ladrón... I l'altre, a la matria, a la matria, a la matria... Ja, corria més que el Cristiano Ronaldo. Home, com Però... aquell que es va escapar. Que com van portar a veure el, el, el, la cosa dels tribunals. De, de I va sortir corrents. Exacte. I els el funcionaris també ràpids. Eh? Diu, parece que se va. Oye, mira, mira, que, mi, mira que, Oye, que, que se escapa. Oye, que, que se va. I quan van arrencar, dius, aquell tio, ja estava... I, i, i estava ja estava cuinca, ja estava cuinca aquell home. Bueno, Ai, amb aquest el van, el van acabar detenint i va haver de tornar al a l'anell aquest del Real Madrid, un pedrusco d'aquests d'hort, d'aquests mm -hmm. que, no, que no sé per què serveixen, però bé. Ah, no, a sobre temps. No hi ha gustos no, per tot. A eh, mi encara dir. que hi hagi l'escut del Real Madrid, jo el fong. Ah, això ha, sí. I posa el del Barça. Jo... No, que no, no que... jo fong. Ah, no, de l'Espanyol. Ni de l'Espanyol, no, no, no, jo cobro els euros. De l'Europa. Cobro els euros. Davant de l'euro no hi ha color. On hi ha molt de problemes amb qüestions de robatoris sembla ser que és per la zona d'Hostalric. Perquè... Bueno, ja ho diu, hostal ric no n'hi ha a robar l'hostal pobre no, no van, van a l'hostal ric doncs el que estan robant són quilòmetres de cable de coure. Sí, aquesta sí és molt bona. Ara aquí hauríem de posar la fanfària. Els Jordis estan patant. Sí, bueno, els Jordis... Li farà mal al plató. Home, depèn dels calçotets, no? Estem parlant de fruita. Vostè està molt malalt, No, pel sensor. Vull dir pel sensor... A vostè la calor l'afecta, Si li porten calçotets amb sensor, llavors sabem si es posa malalt no. Si vostè li porten aquests calçotets... Ui. S'encendrà la llumeta peten. vermella de sexe, sexe, peten, peten, sexe, peten. sexe, sexe, sexe, sexe. Ja li dic jo que exploten. Ja, ja. Bé, li deia... Estàvem parlant d'hostal Deixis d estar d'històries. El... Més d'un quilòmetre i mig de, cau... de cable de coure eh, es veu que, que, que el van robar.. O sigui, eh. però el, el pitjor no és que robin, per exemple, una bobina que estigui en un magatzem. No, no, no, no. tallen. El roban posat. Amb oh, el qual, sense telèfon, sense sí. internet... Això es va adonar a un senyor que diu estava navegant i de sota... Pup! Dius... Ui! Què, ha passat, Tens, què aquí? ha passat aquí? Ves que no ens estiguin robant a nosaltres amb Ei, aquests talls que fan. Ostres, eh? s'ha de mirar això. Això, eh? si treu cap a la finestra... Ara, ara dic dit... ara. Si treu, veurà uns tius corrent a la cable i ràpidament els de Movistar <ríe> empalmant al darrere un altre tros. I per això tenim aquestes pujades ah, aquesta... i baixades. Ah, doncs mira, això li podem dir amb el gran rutier de la comunicació que ho sàpiga quin és el motiu dels què? tallaments de telèfon. Jo vaig veure el trosset de cable i té com 6.000 filets dintre de diversos colors. I empalmar això Clar. ha de ser... En complicat, complicat. complicat. Senyores i senyors, un petit parèntesis musical i contactem amb el senyor Sergio Fidalgo. I amb l'original de que aquí van traduir la trinca, mm -hmm. que és el Lili de Ping. Mm -hmm. Lili de Ping era l'original. Vinga, vinga, vinga, mm -hmm. que claro, arribarà van fer la seva cançó, però els originals... Per salvar oh, la ah. Un senyor que ens salva moltes vegades del nostra ignorància perquè ens adentra dins d'uns mons especials és el senyor Sergio Fidalgo. A mi que m'ho mm. ha fet Quina ben entrada, bé. Quina entrada! I amb aquesta entrada, Sergio, ens sembla que hi ja hem salvat tota la temporada. Bon dia, oh, well, Buenos dia. Escolte, m'hauria d'estar aplaudint Aquesta entrada que li acabo de fer No sé, no sé Porque usted el viernes me dio el salto Me dejó solito y abandonado No, perdoni'm Vostè va estar amb el senyor Soleil amb el senyor Cap O sigui que tampoc no es... Pero ellos ya saben que mi pareja ha hecho usted Ellos son solamente Polos de compromiso Escolte, la meva senyora escolta el programa Ja, Ya eso es, eso es un la misella es que ha todo no que me pague unas copas Una unas pulpititos aceira, yo qué sé, algo algo así. Sí, sí, sí, unas bravas, allá un busteja asado. Ahora bravas ja ya es poco, eso ya es poco. Eso es, ah, ja poco, es poco, claro. pic, Escolte, vostè, per ser així de categoria d'aquesta de marca blanca, veig que té bon paladar, eh. Ui tant. Hombre, hombre, hombre, hombre, una cosa, una cosa es que te gusta la marca blanca y otra cosa es el tonto. O sea, el, seu, el seu problema no és d'actitud, és de butxaca. No, no, no, no. aparte me gusta el... A veure, és que depende. Usted me dice, a ver, para comer pasta, para tomar a lo mejor unas patatas o unos ganchitos, mm -hmm. una marca blanca está bien. Ara, si me dice, ¿cómo quieres un centello fresco? Oiga, pues prefiero, que, pero, prefiero un centello fresco a una congelada de mercadilla. ¿Qué le voy a decir? Igual es que no... Sí, a, a sapere... Igual es que... Sabia d'on han tret el centoll de la mercadia, oi? Claro. Bueno, de Tailandia, o de, de Tutón, ¿no te sabes? Sí, on, on, on l'empascar. Eh? Bé, avui és el, el darrer programa, el senyor Fidalgo, ja ho sap, eh? Se'n de vacances. Vostè no, perquè sé que té molta feina, que està preparant un llibre i de més i tal. Mm -hmm. però... mm -hmm. Ah, bueno, puedo responder un poquito de mis libros, tío. Ah, Entonces, sí, okay. parli, parli. Dos, dos cositas. Pero, dos. Bueno, recomiendo a tota la gente que se compre el especial tamudo de la revista 23 Perico, que es maravilloso, uh -huh. y puede encontrar información en 23perico.com. También se pueden comprar el TVO, el libro, el TVO, el TVO, TVO, TVO de Estudio del, del Español en cómic. Diga cómic, diga cómic, diga cómic, no diga cómic. Me gusta, que queda... yo digo, digo TVO porque me gusta la palabra. Vale. Pues TVO cómic, que <risa> <aquí> el, señor <risa> Lluís, pues, el señor Lluís, pues, el señor Lluís ha sido el dibujante y yo uno de los cutreionistas, no cutre, magníficos guionistas, Magnífico, porque me gusta el libro por supuesto El Tío Maravilla es un libro de homenaje a Luis García Tamuño de la Peña todos estos que se vayan a sergiofidalgo.com o metierresperico.com y ahí está. Pero eh, lo, de lo que yo quería hablar hmm. es que de aquí dos semanas presentamos un libro sobre el Camino de Santiago. Ah, exacto, cómo, sobre, cómo, sobre, cómo sobrevivir al Camino de Santiago. Que es un año es, bo, ¿eh? Porque es el, el año este compostelano, ¿no? Jacobeo. Jacobeo. Sí, ¿sí okay. pero lo, lo, lo que lo que nos hace tres meses, pero como, como siempre nuestra no puntualidad y no saber hacer. Hace <tú> cosas que hemos crecido cuando el papá ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya se le tirado. Bueno... Más información del librito este que presentaremos en unos 15 días en uh -huh. sergiofidalgo.com. Sí. Uh -huh. Y bueno, ya llegar el tema de hoy, que el tema de hoy es la gran fiesta que hubo el otro día en la, tor en la, en la Torre de las Horas, uh -huh. la cual toda la, toda la emisora, excepto algunos, estuvimos <ríe> ahí en la hospitalidad. Y dale. Bueno, explique, ¿cómo va a vivir eso? Hombre, eh, la compañía fue grata, pero la pero pica-pica estuvo mejor. Ah, va. vale. Ara vaig a revelar <ríe> ja un secret Quan li vaig dir amb el senyor Fidalgo I al sopar, i em va dir diu, És enteular-se que és un catering. diu Ui, càtering en sona poc sí. eh? catering, La paraula càtering, ell va associat a dues croquetes I ja està Ajac. Veu com es va equivocar Home, home las croquetes la, la las había i era lo peor con diferencia la, la, Porque siempre que hay croquetes en un càtering Y eh, no, a veces no están frías y, y mal asunto Pero el resto estaba muy bien Eso quiere conocerlo que fue un catering, bueno, acorda los tiempos de queices, a mí me dijo que que lo que lo que el servicio fue un poco lo servimos un poco nosotros mismos, y fue todo bueno, un, muy muy, muy, casual, muy casual, pero, pero la comida estaba buena. Porque es muy es muy, bueno. muy caserol la, la no. nuestra emisora es, es no. muy, muy familiar, sí, sí. pero el pero muy, pero muy bien, muy bien. El bien, salmón bien. de unido, ¿eh? Pero pues estaba bueno, estaba bueno, la verdad que pasó el salmón, las, las, las pastitas, está, está, estaba todo bien muy, y bueno, fue un fue, fue muy, muy entrañable ahí. Ahí es el alcalde, el director, el director de la emissora, tots allí departiendo. I es, ¿tú, i, es va, tú I es va comportar bé, no, vostè? O sigui, no ens va deixar en amb el lloc, no? No, no, no puso no. los encima de la mesa, ni no. bueno... No, ni, ni ese tipo de coses que usted está, está como mencionando que yo hice. No, no, jo no li ho mencioné. No no, si no, no, jo he preguntat si vostè es va portar bé. Sí. No? Sí, sí, sí, no, no, jo he si vostè es va portar bé. Sí, i vam estar departint amb companys. Ricardo Testigo. Sí, sí, sí, puedo ah, val, decir y no, no. además estaba comentando que estuvimos hablando con diferentes compañeros de la emissora y yo presenté els que més vaig poder, diguéssim, els que jo coneixia d'altres èpoques. hem home. Vam estar xerrant amb el Marcel Puertas, mm -hmm. que em va donar records per vostè, també. Moltíssimes o sigui, gràcies, Marcel, o sigui, i tot No, bé, a veure, jo m'he quedat tranquil quan hi arribat i la directora no m'ha cridat a part allò que fa, que diu vine, que vull parlar amb tu un momentet. I llavors això ja t'acoquina. Sí. Quan no ho ha fet, dius igual és que es van portar... Va anar bé, va anar Las balas van a portar todos sí. bien. ¿Eh? Ahora, hace un momento, Sergio, hablábamos con Cap sobre el edificio de la Torre de las Horas, que, que, que le gustó tanto, ¿no? A mí me el lavabo. El lavabo, ¿eh? Es original. Sí, porque es aquello. Y, y todo un lavabo, un museo centro cívico, que tenga bidet, sí. ya es como que diciendo, ¿qué pasa aquí, no? Bueno, porque había un bidet. Pero hay, hay, hay que decir que no funcionaba, ¿no? El bidet no funcionaba, exacto. Pero la noche de la, la época... Sí, ah, sí. y la y la ducha sí. Pero no, no probemos, no. o sea, sea, no, no, no probé la ducha ni me metí en la ducha ni en el bidé, pero no sí sé miré si le funcionaba para para ver aquí qué se hace, ¿no? Y el bidé para en buen nombre y decencia del no funcionaba. Yeah. O sea, es ah. muy bonito año por eso, eso año, año, tipo años 40, entonces me sí. me, me, me, me la, pero en canvi, la ducha aunque no muy, no muy bien sigue sí funcionando. O sí, sigui, això vol dir que l'any que ve si es fa un catering allà de la emisora, usted ya ja vendrán tovallola. No cal, no cal No, no, jo ja ja comer, ja ja xerrar No fa no, no coses a va, I ja jo... posats a fer dutxa, no? Sí, claro, me llevo allí el gel dia, no? el el... El el el... dia. Però vostè es dutxa en gel dia? No, bon, miento, uso gel, gel, gel mercadora Un no, litre, no. un euro Un, un litre, un, un euro, euro. Bueno, bueno men mentre netegi, què més dona? Sí, home, sí, po, clar, pa, no. clar. La roya la saca. Doncs ah, so. pues, ja està. I quan jo era jove hi havia uns polvos que es deien mecànico. Mm -hmm. Que dius, tiraves claro, els polvos no? aquells claro. i, escolti, et tota la grassa. Però això era per desengrassar. O sí, sigui, tota la grassa, sí. tota la pell, totes les ungles, tot t'ho treia. Mm -hmm. Claro, esclaro, es, es, si no te convertís en una especie de alba en pena i podria ser de Transilvánia un paquet temático, no? Exacte, exacte, exacte, exacte, exacte, exacte, exacte. Bé, bueno, què més ens vol parlar, senyor Fidalgo, a part de que va quedar molt content? Vol fer algun resumen bueno, del que ha sigut la seva activitat? Eh, què això? Bueno, ha sigut un any entrañable. Uh -huh. eh, Ara espero, sin duda, el, el cheque prometido de varios, con varios ceros a la parte dreta por, por, por, por mi trabajo sí, y sí, por mi preparación. Sí, sí, sí. Mm. No tenim fondos, es... però jo, si vol, li faig el teló, escolti. Si tu si, si te mandan el he sí. que, que hablar de la renovación y de más condiciones que aumentaran, sí, sí. como por supuesto. Uh, la, firma, la firma, com que aquest senyor Joan jo, en com han dit, està a Zape. <laughs> Home, bueno, mejor, que, mejor que Franco Bambondi, ja, eh? No, no, i jo fins i tot proposaria doblar-li el sou que ha cobrat aquest any. Exacte. Oye, bueno, eso está bien. Eso significa que, Kristin, que, que habrá dos, dos, dos pica-picas y dos emociones de brava. Exacto, exacto. Bueno, ya ha ya pero ya estamos duplicando, eh? A ver, estamos sí, sí, duplicando, sí, senyor. Sí, sí, sí, sí, Déu No, os acaba de o sea que... Bueno, sigut, a veure, però el senyor Ricard promet sense que nosaltres, sense que jo ho autoritzi, això. Bueno, ha sigut una proposta, sigut uh, una proposta. Ho vistimplau, el, visti el vistimplau. Sí, senyor. Si no, el vistimplau, aquí no anem a cap d'això. Uh, vostè es veu un cor de continuar la temporada que ve, no, senyor Fidalgo? Jo estic esperant l'oferta, perquè ara l'oferta m'interessa. Ara has de fer-la. Quien és ser brava, explica. Com a mínim, doble. No Va, miri, quan, quan, quan enxufem al setembre... Ui, enxufem, m'ha malament. Quan endullem el setembre, no, quan no. comencem al setembre, li deixaré parlar del seu llibre, d'aquest del Camí de Santiago. Mm. Ja no n'haurà sí, fet sí, un altre. No, home, no. no? Escriu ràpid, però no tant, eh, Ah, bueno, bueno, ja per què no diu que amb el seu llibre hi ha il·lustracions meves? Com ¿Cómo, cómo, cómo? Amb el llibre aquest del Camino Santiago, per què no diu no. que hi ha il·lustracions meves? Porque quiero que lo diga usted Ah, ho vaig de dir jo, m'haig de fer l'autobombo jo <laughs> Claro, es... yo que estoy haciendo, autobombo, ¿no? Sí, claro. home, però expliqui, és un llibre que escribe no. usted i el Ay, senyor Carles no, Valls no. Eh... no, pero bueno, eso, eso ya, bueno, eso, esto ya era de decirlo con más... Bueno, el libro, el de hecho no, no es que la ilustración es que la portada es tuya. Ya ya ya ya ya ya. Ya ya. Ya no hay de... dos no, quería, no quería dos dibujitos dentro, es que la portada es tuya. Sí, es sí, una sí. magnífica portada por otra parte, o sea que, que, que, que, que espero que a nuestro poseder pues, pues le guste, Y bueno, el libro lo ha escrito Carlos Vals y lo he escrito yo uh -huh. y fue una especie de guía de Soto Carlos Vals, por cierto, yo más mucho más que yo y yo he hecho pues, y fue una especie de guía una turística, útil, pero con un toque de cachondeo y de humor muy sano. O sea, fue una especie de guía de, para, que realmente es práctica, porque hay información, pero también un poco para que te rías, que no es la típica guía de, oh, rut, capítulo, eh, ruta 1, ah, en ja, ja. 50, mm -hmm. entonces no, sino que haya, pues, algunas paridas, algunas gilipolleces que a uno no les gustará, y otros dirán, mira, pues no está, no está del todo mal. Jo, Carles Valls, a mí va dir que l'havia fet cinc vegades, i vostè quantes vegades l'ha fet el Camí de Santiago? Es que yo lo he hecho de manera diferente. Ah. Eso lo explico, lo explico en el libro. Ah, lo explica en el libro. Que no voy a desvelarlo porque la claro. gente no lo compraría. Exacte. O sea, usted ha anat de coche en coche, com aquells que van amb el coche <ríe> fins, fins a l'albergue, deuen anar amb el cotxe fins a l'albergue, Treben el passaport, li firmen, tornen a agafar el coche i se'n va l'altra porta, ¿no? No, no pienso hablar si no estoy en presencia de mi abogado. Nada, ah, que, ah, el que ah, l'interessi, li Sergio, que es compre el llibre. També li has de dir que el senyor Sergio Fidalgo és caminador. Sí? sí? és un senyor caminador, és un senyor que, veure, que li agrada caminar. Li agrada dir? molt caminar. Va estar molt bé això perquè manté el cor ben, ben fresc. Ara no el veig amb el bastonet aquell i la mochila. També li di Ni la vieira, ni la vieira. No la vieira és lo que ja nos bueno, porta. Si te vas a San Pau, sí. No ah, vale, vale, vale. No, però la vieira és jo tinc entès que servia reculler, aigua, bueno. sí, per a ah, recollir aigua. sí, per veure aigua. Per veure, ah. Aigua. Però és pq ja no es porta. Ja no es porta. Ja no es porta. Ja no porta. Ara la vota directament. La vota directament. Senyor Fidalgo, hem arribat a la una del migdia, que serà el moment de connectar amb els serveis informatius. Se eh... acaba mi un mi momento de glòria por eso, por este año. Exacte. No, mm -hmm. por este año no, perquè si comencem al setembre és el mateix any, per aquesta temporada. Ja m'entiendo. Me, me També a usted es parla más larga. Eh, li desitgem des d'aquí bones vacances, malgrat que vostè i jo després ens veurem amb aquestes presentacions i demés. Perfecto. Molt bé. Molt bé. Ens retrobarem la propera temporada, senyor Fidalgo. Pero a ver, recuerde que yo quiero, mi quiero renegociar mis condiciones y quiero vale. saber. De momento vale. díganos la dirección si alguien está interesado en uno de sus libros, dónde tiene que acudir. sergiofidalgo.com o librospericos.com. Muy bien, pues o queda dicho. Bajo sí, fácil imposible. Exacto. ¿A qué queda? Hasta septiembre. Fin de septiembre, señor Hidalgo. Ya, hasta luego. Adiós. Y ahora conectaremos a los servicios informativos de esta casa. Ràdio Martorella, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. El conseller d'Economia, Antoni Castells, reitera davant del jutge que l'operació de Permuta per fer l'hotel del Palau de la Música va salvaguardar en tot moment els interessos de la Generalitat. Castells ha anunciat que demanarà poder declarar al Parlament per donar explicacions. L'arquitecte del Palau de la Música, Carles Díaz, assegura a la Comissió d'Investigació del Parlament que mai s'ha reunit amb el conseller d'Economia per parlar de l'hotel de luxe que es volia construir al costat de l'edifici. Ha començat el ple del Tribunal Constitucional que ha de debatre l'últim esborrany de sentència sobre l'Estatut, el de la presidenta de l'òrgan, Maria Emília Casas. Abans d'entrar fons, en el contingut es preveu que l'alt tribunal rebutgi els últims recursos que ha presentat la Generalitat per frenar la resolució. El Consell d'Administració de Caixa a Girona es reuneix avui per aprovar la fusió amb la Caixa. Si el procés tira endavant, es calcula que sobraran un centenar d'oficines de les dues entitats a les comarques de Girona. I la gran estació intermodal de la Sagrera esquiva la retallada pressupostària. El president Montilla i el ministre Blanco col·locaran aquesta tarda la primera pedra que simbolitza el començament de les obres amb una inversió inicial de 590 milions d'euros. L'estació no s'enllestirà fins al 2016. Catalunya Informació. Titulars d'esports. Al Mundial de Sud-àfrica, avui la selecció francesa ha reprès els entrenaments. L'excapital de l'equip Zinedine Zidane assegura que ell no té res a veure amb la plantada d'ahir de l'equip. A partir de dos quarts de dues es juga al Portugal-Corea del Nord, també avui espanya Hondures i Xile-Suïssa. I en OK Patins, avui comença la Copa Amèrica a Vic. La selecció catalana debutarà a partir de les 10 del vespre contra l'Uruguai. I en tenis comença Wimbledon amb el debut de Roger Federer i de dos catalans, Albert Montañés i Tommy Robredo. El primer juga contra el Lorenzi i el segon amb l'Uxac. La tarda serà ben tranquil·la i assolellada, sense complicacions, amb vent de tramuntant encara forta a l'extrem nord de l'Empordà. Pel que fa les temperatures, seran una mica més altes que les d'ahir. Tot i això, aquesta pròxima nit l'ambient tornarà a ser entre fresc i fred en funció de la comarca. Demà tornarà a fer sol arreu del país.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 You have a way with me Stay with me Sway with me Other dancers May be on the floor Dear but my eyes Will see only you Only you have The magic technique When we sway I go weak I, I can hear The sound of violins Long before It begins Make me thrillers Only you know how Sway me smooth Sway me now Sobrepassem en 5 minuts la 1 del migdia i és el moment en què hem de saludar per darrera vegada aquesta temporada el nostre gran ruti de la comunicació, al senyor Monegal. Bon dia, senyor Monegal. Bé, eh, mics, eh, a veure, no, no, no, no, no, no, no sé qual temporada i encara no sé ni pronunciar el meu adjectiu. No és ruti, és ruc, amb un. Rutier. Rutier. -ru és que el eh? dit ruc em sona ruc i no voldria mm. insultar. Bé, eh? Mics, eh? Bé, acabem una temporada amb insults, eh? Sí, bé, no, jo ni tens, si, si no n'hi suportar. Digui'm. Si no saps pronunciar eh, paraules estrangeres, no, no, no ho facis, eh? Llavors com no li has de dir? Perdó. Com li has de dir el crític? No. O... Routier, Routier. Eh? No saps dir amb u? Routier. Routier? Li va bé? Tot, tal com sona. Sí. Routier? Eh? I bé, bueno, i, què vol, I dir, és... què vol dir Routier? Què vol dir Routier? Ja, això ja va, que havia, que va quedar claríssim. No, clar, no, no, clar no, feia, perquè eh? no, perquè no ens ho va dir. Cada vegada que ho tenia que dir se li tallava el telèfon i li feia sorolls. No m'expliqui aventures, ara. Eh, eh amics, eh, rutieres, eh, aquell gos constant, eh, que, que segueix endavant malgrat el camí, eh, que fa un, té un llarg camí a les seves esquenes, al seu, al seu, al seu darrere... Això és un eh, perdiguer, perdoni'm, això és un gos perdiguer. I va fent camí eh, superant tots els obstacles aguts i per haver, eh. ja. Yeah. Això és un rutier de la comunicació. Eh? Un no perdigué, un perdigué de eh, la que... comunicació. Un perdigué de la comunicació, home. No vosté no paraules que, rares. Que no seria el vostre cas, eh? Vosaltres sí que ens ho contra tots els obstacles que hi hagin eh? I que no són obstacles també ens ho pegueu, eh? Però ens tornem eh, a jacar. Avui, avui vol fer programa, un, un resum, eh, no? Últim programa. Han estat tots els col·laboradors d'avui. Sí, senyor. Sí, senyor. Tots s'han acomiadat i han desitjat bones, vaca bones vacances a l'audiència. Jo, jo també us ho desitjaria, eh, amics meus. El que passa és que vosaltres porteu tot l'any de vacances, eh, llavors no... L'únic que fareu és deixar de venir el dilluns aquí, però seguireu sense fotre ni brot. Eh. Home, com, com això, no? Mar. Escolti'm, que aixequem cada dilluns un programa d'una hora i mitja. Eh? I a part la preparació que porta el programa, escolta'm, eh, no? Mm. I on eh, no t'ocupentació? No, si no? Sí, se'ns ha tallat un momentet només amb el senyor Cap, però res, ha estat un vist i no vist. Vale. Bé, Mics, precisament, eh, això us he preparat un breu resum, eh, quatre, quatre talls, una síntesi eh, del que ha sigut el que és i el que segur que seguirà sent el programa en companyia. Eh, Fixeu-vos un tall de de tres segons, però que defineix perfectament eh, tots els problemes que hi ha hagut aquest any amb el telèfon. Endavant. Bon dia, senyor Fidalgo. Eh, bé, eh, és el que passa... <coughs> d'aquests ni n'hi ha centenars senyor eh? Rutier eh? de la, com... que... Rutiere Rutiere parlant, de la eh? comunicació esperis un moment sí. que li, li comentaré el perquè els problemes telefònics que, que de descobrir aquest matí vostè s'ha enterat que hi un robatori de coure? Aquí, sí, i sap eh? d'on tal treuen? de les línies telefòniques? i nosaltres hem deduït que potser estem patint aquest, aquest, aquest assetjament ja, ja ho veieu, eh? ja ho veieu. Ficant excuses, emparant-se eh? amb una cosa incerta que no és empírica, no es pot demostrar. Eh? I ells s'agafen aquí per, per per estar més tranquils. Eh? Ja, ja ho veieu. Tota la temporada ha sigut igual. Eh? Quan, quan no hi havia l'altre cantó del telèfon, no hi havia els pip-pip, eh? que no hi havia ningú. Fallava la comunicació, es tallava. Eh? El cas és que un, un, un element que hi ha... I, hi ha i a casa és, adults, culpa ets... Perdona, Marigal, és culpa nostra, perdoni, eh? senyor Manigal, és culpa nostra, això. Nosaltres posem la bona voluntat amb sí, fer el eh? programa, però això no és culpa nostra, se'ns escapa a les nostres mans. Bé, amics, eh? de bona voluntat, eh? d'homes de, de, de bona voluntat que els mentigui està ple. Eh? <ríe> Gràcies. Amb la feinada que té el Manolo darrere d'arreglar tots els telèfons. En fi, el Manolo... Eh? aquest home sí que necessitarà un reciclatge insistim, al telèfon una, un aparell que ja està quedant caduc que ja és anacrònic eh, encara que al segle XXI som incapaçs mm. de dominar-lo, eh, aquí a Ràdio Martorell aquests, aquests pollastres eh. mm. bé, i, i, i què hi passava eh? què hi passava I en passava. programa en companyia què, què, què ha passat mentre eh, quan sí que s'hi posava algú a l'altre cantó eh, anem a escoltar una de les petites aportacions eh, que feia el Fidalgo que ha fet el Fidalgo eh, en aquesta temporada Endavant. M'està dient que l'any que ve es vol presentar també a Eurovisió? Sí, cantant. Sí, claro, yo lo presentaré cantando el Fils de las Bravas. O sea... Una patata, dos patates, con salsa. Okay. Ja triomfa. Veu, ja està, ja triomfa. <laughs> Contra les aspiracions artístiques de la gent, no s'hi pot dir res, eh? Home, i si so so sí, ho compareu amb algo pequeñito... Una... Una de patates, dos de patates. Ja ho veieu a quin nivell. Eh? Per això més val que se la comunicació de bon principi eh? I, no, i, no, i no fes això, eh? perquè eh, el, el nivell és excel·lent. Eh? Sí, sí, sí, li pots fotre allò que no em dijes. Eh? Li pots fotre allò que no em dijes eh? cantant això eh? i a menjar -me i jam allà ah, posant-ho ja, a cantar en eh? Amb una barretina i un plat de patates braves. Clar, quedaria marxat. Veu? No. Eh? No. Bueno. Sí, si, amics. Eh, I què més ha caracteritzat eh, el programa en companyia? Eh, la, la, la, la desinformació. Eh. El, el Ricardo, eh, que quan quan agafa les notícies o quan llegeix o informa eh, és un home tan precís, tan precís, eh, gran, tan, tan, tan allò pulcre eh, i eficaç a l'hora d'informar que no ens queda dubtes de res. Si no, escolteu aquest tall. Endavant. M'ha ja. dit que vol canviar el... Què vol, que que, que he llegit que volia canviar el, el, el, algú de l'església no pots deixar de mate tant eh, idees al senyor clar. Ricard i em... estaven, eh, estaven parlant del papa, eh, del papa perquè nou que ja al Benet 16 que és nou eh, nou i aporta una temporadaeta, fixeu-vos, fixeu-vos el Ricardo, eh? Diu, el, el, el, eh, vol canviar, vol canviar què vol canviar? Algú de l'Església, eh? Doncs pues clar, que ha de ser de la seva escala de veïns. Eh? <laughs> Home, podria ser també, no? Eh, Imaginem eh, que volgués eh, canviar eh. algú de l'escala de veïns, com vostè diu. Fins deu seu president de l'escala de veïns del Vaticà. I tant, i tant. Bé, eh, eh, ja ho veieu. Això, vosaltres, eh, que esteu informats, eh, si, si haguéssiu d'estar només informats a través del programa en companyia, eh, amics meus, eh, haguéssiu passat un any, encara eh, no sabríeu, vamos, ni, ni si estem a l'època de... de, de... Potser seríem més feliços, perquè no els hi donem notícies dolentes. Exacte. Bones tampoc, eh? però... però... vostè també vagi abonant el terreny, senyor Soler. En fin. el, per això tenim a l'assumpte que eh? porta la informació d'aquest nostra població. L'assumpte, eh? Bé, mira, sí que ha d'agafar cartes a l'assumpte, eh? Ha d'agafar cartes a l'assumpte eh? de cada temporada que ve, eh? perquè això... Eh? Què? Això Què? Sí. Què? bé amics, eh? no, estic aquí en una sala eh? sí. m'estan mirant, amb... em volen fer fora sí. eh? se, se li estan se se no van... acabant els insults ja bé amics eh? l'últim tall eh? una pinzellada, eh? una, pinzellada. Allò, una espurna de llum que ha posat algú en el programa eh? i que ràbiam, el que vosaltres pugueu imaginar no ha estat una persona sinó que ha estat un gos eh? concretament eh? el gos la mascota d'en Cap E eh, que fixeuvos ells les és són intel·ligents,ls eh, són intel·ligents, saben, tenen uns sisell i uns setè sentit per les coses i mentre el seu amo estava parlant, està fent la secció per en companyia, el gos li alllindaà bien que si es pau que fugís i que abandonés aquesta gent Endavant! Que vostè ja eh, va venir el setembre passada això, a parlar dels seus llibres. Per per eh? ara, esperem, oh, per no per ara esperem que tregui un altre llibre per continuar parlant. Tot arribarà, tot arribarà. Tot arribarà. Eh? vol dir que eren en té un entremans, no? Està, eh? està... No, bé, sí. no, bé, no, sempre estem treballant amb una cosa o Així m'agrada. Està molt bé, els ajuntaments. Això perquè vegi que és directe. Clar. Eh? Si sí, fos un programa sí, ja, no, enregistrat ho havéssim tret i havéssim trucat un altre moment. Eh? Les besties. Eh, les bèsties són les que a vegades ens il·luminen eh? aquí a algú li estava dient al gos eh, que aquest sí que es donava a compte eh, del de que estava fent el seu eh, que, que el seu amo no s'havia de barrejar segons quina gent eh? i El Pepito no li diu res a vostè? bé, al Pepito eh, la temporada que ve el farem créixer eh? Eh, perquè es... vol sortir, també vol dir-hi la seva eh? ah sí? Eh? mare de Déu que el senyor ens en pari ui, ui, ui. Però, si... però parla el Pepito? bé, si sí, parla bé, parla quan ens dono permís eh? va va, va. No, però aquest senyor entén amb els gossos, parla amb el papito, o sigui, és, sí, sí, no, no? és, és, un, és, és un verdader és un rutier... Rutier de la... Rr, de la comú sí. eh? Jo he dit bé, no? Ara? Ara ho has dit bé, perquè sents. Eh? <ríe> ja, si no ens la temporada, ja... Eh? Bé, eh, el, el, el dilluns que ve encara no 30 de juny, però ells acaben, eh? eh això veus? ens ho va dir la va directora. va dir la, Irene, la directora, va dir, aquí s'acaba, ja fem la programació d'estiu, que és una promoció fresca, durant dos mesos i ja està. I també el divendres, que teníem el sopar de l'emissora, el Manolo em va preguntar per vostè, que tenia ganes de conèixer-lo personalment. Ah. Sí, sí, sí. sí. Li ve, li, sí, sí. Se, se li va haver de dir, no, no, no. s'atrevia venir amb els 600 perquè no li posessis mà dintre el motor. Suposo que no deuria cuinar el Manolo, si no estaria ara tot en salmonella. No, eh? no, no, no, no, no, no. Ja estava tot preparat i molt ben preparat per la... i encarregat per la Irene. Bé, eh. Bé, pollastre, si de deixar... Eh? Molt bé. Molt rebé. Bé, bueno, senyor, senyor Monigal, eh? si aconsegueix el programa aquest en lloc nostre, doncs ja li demanem feina. I si no, doncs esperem contactar amb vostè eh? doncs a partir de la propera temporada, eh? Sí, no, no us emmoineu que si m'endoneixin un programa algun cop, eh, no us emmoineu que els, les primeres persones a qui avisaríem, a qui pensaria, eh, seríeu vosaltres. Gràcies. Eh? Moltíssimes gràcies. Gràcies per seva confiança. Sabíem que podien comptar amb vostè, senyor sí. Monegal. Mm? Bé, bueno, amics. Vol desitjar bones, i... bones vacances als oïdors o no? O és així d'impresentable? Bé, bé, crema, Montsul, és eh? impresentable ja. Eh? Bé, eh? A l'audiència, sí, aixar-li que passi un bon estiu, eh, que, que, que faig un acte de reflexió i eh, que durant aquests mesos d'estiu eh, busqui una emissora alternativa, com al mínim pels dilluns, de 12 a quarts, quarts de dues, eh, que busqui una alternativa de cara l'any que ve, perquè, si no, acabaran fatal. Eh? Tamp -tamp -tamp ningú l'escoltarà, llavors, a vostè? Bé, amics, és igual, a mi, a mi, que se'm pagueu, més igual que m'escolti un o ningú. Ah, està bé. M'agrada perquè és sí. un que creu amb la feina que fa. Exacte. Eh? Està molt bé. És com els membres de la selecció espanyola. En fi, de... deixi-ho yeah. estar. Senyor Monegal, ens retrobarem el proper setembre, si vostè li sembla bé. Bones vacances. No, mat, eh? ben, no crec que es mori, també seria mala sort que ara se'ns morís, vostè. Sí, eh? eh, seria mala pata, eh? Sí, Però bé. sí. sí. Yeah. Qui ens criticaria aquest carinyo i amb aquesta mala llet que ho, que ho fa vostè? Eh? Ah, eh, què faríeu sense mi, eh? Exacte. exacte. exacte. exacte. Exacte, exacte. Bé, senyor Monegal, ens retrobarem el proper setembre. D'acord? Molt bones vacances. Molt bones vacances. Una abraçada. Eh? Igualment. Déu-siau. Déu Adéu-siau. Vagi... Adéu-siau. Déu.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 Bé, és l'1 i 20 minuts del migdia, ja estem agafant la recta final d'aquest darrer programa d'aquesta temporada i fa una estona si estaven parlant de uh, les despeses i, les, uh, i, i aquests luxes que es permeten certa gent amb època d'austeritat. Mm -hmm. O sigui, és allò que diuen, prediquem el que no creiem. Sí, exacte, o sigui, que sempre té el cinturó al veí. Exacte, sempre, sempre sempre té el cinturó l'altre. Eh, resulta que el Congrés dels Diputats eh, regalarà un nou telèfon mòbil iPhone eh, a tots els, 300, els 350 diputats m'entén, els hi rendonarà aquest telèfon val eh, uns 250 euros que multiplicat pels 350 diputats que hi ha al Parlament són uns 87.500 euros va, què és això? Per què diuen que eh, quan va començar la legislatura del 2008 mm -hmm. els van, ja els hi van donar un, un PDA telèfon mòbil sí. eh, de la marca HTC, mm -hmm. però que, clar, ara que ha sortit aquest nou, doncs resulta que l'han de canviar. Malgrat que quan van començar els que encara queden de la legislatura, la legislatura, ui, ui, m'estic... Mm -hmm. Bé, bueno, els que, van, el que als 2006 els van nombrar diputats, mm -hmm. eh, quedem-ho així, mm -hmm. eh, els hi van donar en aquell moment un telèfon PDA... Catec, model 9100, uh -huh. que en aquella època valia 485 euros. Que diu que és tan bo que encara alguns encara ho mantenen i aquests que els estan donant... El, els arraconen. Bueno, per la família. Clar, ah, normal. Per ah, la, la per família. Això no, eh? això no perquè perquè com els jugadors tot. de futbol, que les marques comercials els hi paga? O paga un no, gris? Això el ho paga, això ho, ho s'ha eh? de pagar, escolti. Vostè pensa que... Jesús. Gràcies. Així m'agrada que se m'encosti a piú, vostè sí. també. És que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, déu, déu, déu Bé, anem a parlar de un, una història trista. Eh? Sí? El Jesús del Gran Poder va perdre un braç. Ostres, però Estava... deu ser el, el, el, Nino, el... el Nino, la, no, la figura. La, la talla. La talla. La, el Nino. Se li deuria caure que... el... No, es veu que va haver-hi un d'aquests que, dius, anava més pacà que més pàllà. Eh? Allò que dius, quan diu el senyor Cap, anava perjudicat. Anava perjudicat. I li va fumar una trompada i li va arrancar un braç. Ai, mare de Déu, Cristo, gran, Déu. Cristo gran poder. Bueno, per que que tenen, tenen perill, aquestes sí. coses. Sí, sí, sí, sí. Sap que n'hi ha una professora que la van despedir per fornicar? Dius, ah, ah. Depèn d'on tu ho fes. No, no, no. no, no. La història és molt més llarga i molt sí. més simple. Vull dir, és una professora que està donant classes a una escola i que va quedar embarassada just tres mesos Tres, ai, sí, tres mesos abans de casar-se. La noia... Doncs, l'escola el... era molt catòlica, no? L'escola és massa catòlica, veure... i llavors es defensa l'escola dient que Emma, que, que la senyoreta aquesta ja sabia... Ah, clar, que... Ha fet, ha fet clar, Pasqua abans d'arrere. Ja sabia ella quines condicions estava l'escola. Però això no es pot permetre, eh? Exacte, no es pot permetre. Sí. Això eh, li va fallar el mètode anticonceptiu. Ja, ja. O sigui, aquelles sí, sí. petites qüestions. Exacte. Per cert, eh, aquesta setmana hi ha hagut un casori real... Suècia. Suècia. Suècia. Nosaltres no ens van convidar. No. I el senyor Jorge Javier Vázquez mm, li va preguntar amb uh, l'enviada especial que tenien allà mm -hmm. uh, uh, que, bueno, que, que, diu, home, diu, han anat aquí tota la realesa i tal i qual. I diu, com és que no han convidat a l'Avelin Esteban? El Casori. Eh? Això es va sí, preguntar? Sí, sí, sí. Okay. I llavors l'enviat allà especial diu, home, diu, perquè és un casori que només hi van membres de les cases reals d'Europa. Diu, doncs la Belén Esteban és la princesa de Sant Blas. Tenim que haver convidat. I l'altre, iiii, i que iiii, que, que no és un circ, eh? Diu, vale... <ríe> diu que sí, vale... Ai, senyor Déu ah, meu, senyor sí. Déu meu. Sí. Estem que... arribant a uns punts que sí, també que... es van enfadar molt perquè va haver una revista que va comentar i uns mitjans de comunicació, el sou que cobrava la Belén Esteban, mm -hmm. que fa fredó. eh? Sí. I el sou que cobrava ell. Diu, això no està bé perquè en aquesta època de crisi la gent es pot posar en contra i ens poden deixar de mirar. Eh, clar, exacte. Eh? Sí. I llavors la Belén Esteban va dir, esto mentira, yo no cobro esto, vale... Yeah. I llavors dius, què passa, que cobres més si s'han equivocat? <laughs> ah, o li pagues moltes peles okay. al representant? Ja, yeah, també. Perquè, clar, el tot, representant tot, està fent tot, uns negocis, en fi. Tot és saber-ho. O sigui, Ara que... se l'ha d'admirar la Belén Esteban, abans de que sí. m'arrenqui, perquè una senyora que està cobrant el que cobra, el baston mm -hmm. que cobra, està de copresentador un programa, i tot el que ha fet a la seva vida és parlar del Gesolini, de la seva filla, sí. té un mèrit tremendo. Bueno, I tant, i tant. I tant, té un mèrit tremendo. El programa tremendo. no ho sé, però ella té un mèrit tremendo. Té Jo li volia comentar, ja per acabar, com com estem en època de Mundial, aquesta nit juga la, la Roja, el Cristiano Ronaldo s'ha empipat. S'ha Pipat perquè, clar, veu una... I quan no està empipat, aquest noi? Sí, és veritat. Sempre, sempre que estigui... Viu, jo li recomanaria un laxant, perquè em sembla que aquest noi no... Sí. no té una bona, un bon trànsit intestinal. Doncs pues miri que té un bon cos, oi, sí molt no? treballat, sí, sí, quasi, quasi sí. com el de l'Aznar. Cada cop o s'està sigui... fent més massa. Sí, sí. sí o sigui, té un més coll... cos i cada cop té el cap més petitó. Més. És que li, li augmenta el coi, li augmenta els hombros i clar, llavors... I el, el cap, cap no, clar, si el cervell petit. no el fa servir, el cap no es desenvolupa. No, també és veritat. Eh, també és diuen veritat. que la funció crea l'òrgano. Exacte. Jo ho deia també el Nacho Vidal. També. Bueno, digui, digui, el Cristiano digui. Bé, doncs el Cristiano Ronaldo va, va rebre la visita d'una periodista xinesa i la pobra noia li va preguntar perquè com encara no ha marcat cap gol en aquest Mundial claro. quan començarà a marcar gols com fa el Messi i els veu que el li rebenta li, li diu el Messi quan li diuen la paraula Messi sí, ell es, es transforma la camisa, no, com la massa es, es posa verd, s'infla així <sus> bueno, més que verd es posa vermell sí d'enveja, comença a bejar per un cant tu, dius aquest home un dia farà mal, eh? Sí, sí, sí. Aquest home un dia farà mal, a més va crispar. juga crispat aquest noi. Sí, sí, em sembla que juguen avui, no? Sí, sí, bueno, mm, juga, jo. ja està amb els entrenaments està crispat. Sí, sí, sí. Jo ja vaig veure en un entrenament que un company li va passar la pilota això de... Ah, te, no, no, és que me l'has de aquí perquè no sé quantos, perquè la puc... I ell ho Veus com no es pot? No es pot. Jo, jo penso que n'hi ha... Ara comparant el Messi I ara, amb el... Ara, la tele, i ara amb el... Que, que dius la televisió madrilenya que estava transmendent, diu és es que Cristiano Ronaldo no li gusta perder ni en los entrenos. Sí, bueno, ho dius, Aquest tio és un però... cretí, perdoni. Però, aviam, comparant el Cristiano Ronaldo i el Messi, eh, amb un se'l veu que disfruta jugant i a l'altre se'l veu això que vostè diu, que no, no, no, no, no vol, ho veu de ells. Perquè vol sortir que tothom li digui que bueno que eres, ja. que guapo que eres, que casa, casa tienes. <ríe> eh? Que rutier del futbol eres. Sí, que rutier del futbol que eres tu. Eh? Aquest sí, li dedicarem sí. amb el senyor Moneda. Sí, no? sí, sí, sí, sí. Com sí. no ens farà la crítica fins, fins al setembre, però a veure, jo des d'aquí ja li dic amb el que no li enviï cap tall, que comenci d'allò, no, perquè setmana, la no, no. se'n recordava el que hem fet ja després ah, de 3 mesos, no, la no, ja no, no. se'n recordarà. Bé, senyors, senyors, com veuen, ja està per sota, i ja està entrant la música. Només recordar-los que eh, hi ha un estudi científic francès que diu que els monos disfruten molt veient la televisió, mm. que tenen quasi, quasi les mateixes hormones aquestes que els homes. Veuen mm. a la Belén Esteban? Segurament segurament, i per això canviem de canal. Exacte. Com deia el Groucho Marx, diu: la televisió diu, ha fet molt per la meva cultura. Diu, Cada vegada que algú engega la televisió ja me'n vaig a la biblioteca a llegir un bon llibre. Exacte mm? Dius I això ja és una frase d'aquelles lapidàries. lapidàries. Bé, senyors i senyors, aquest és el darrer programa d'aquesta temporada. Eh, com sempre els hi dic, moltíssimes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que va fer possible. Bones vacances i esperem retobar-nos a partir del setembre.